Ascultăm cuvântul Domnului, cuvânt pe care îl găsim scris în 2 Timotei, la capitolul 3. Începem citirea cu versetul 14 până la versetul 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă invit să luați loc. Este o mare binecuvântare, dragii mei, că facem parte din Biserica Penticostală. Foarte rar spun lucrul acesta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, Că noi, ca și Biserică Pentecostală, îmbrățișăm lucrarea Duhului Sfânt, așa cum ne este prezentată ea în Sfintele Scripturi. Slăvit să fie Domnul pentru acest Har, de care ne-a făcut și nouă parte. De fapt, Scriptura este insuflată de Duhul Dumnezeu. Toată Scriptura, așa cum am citit textul acesta... Epistolei scrise de Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Insuflarea aceasta s-a făcut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Scripturii să scrie cuvintele pe care noi le citim din Sfânta Carte pe care o numim Biblia. Doamne, binecuvântează-ne să vedem că lucrarea aceasta... Fiind inspirată de Duhul Sfânt, de un singur autor, este un tot unitar. De aceea, în Sfânta Scriptură nu găsim contradicții, chiar dacă unele dintre ele sunt aparente contradicții. Scriptura nu se contrazice. În toată învățătura ei, Scriptura se completează cu pasaje fie din vechiul, fie din noul. De altfel, Mântuitorul spunea la un moment dat: Eu am venit. Să împlinesc, nu să desfințez Și spunea el, adevărat vă spun Că cerul și pământul va trece Dar cuvintele mele nu vor trece Și a plinit, zice, și cea mai mică frântură din lege Care este Iota El a venit să împlinească Scriptura Scriptura ne spune că Isus a venit, a trăit, a murit, a lucrat după Scripturi Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. În cartea aceasta este scris și despre lucrarea deosebită pe care Dumnezeu o face prin oameni chemați. Lucrarea pe care noi o numim de profeție, de prorocie, așa cum o înțelegem astăzi. Sfânta Scriptură ne vorbește în Vechiul Testament despre cel puțin 300 de prorocii. În Noul Testament, cercetătorii au descoperit peste 149 de prorocii. Cei mai mulți dintre scritorii Sfintelor Scripturi erau proroci. Erau proroci, chemați de Dumnezeu. Unii chemați de Dumnezeu și în chemarea lor Dumnezeu ne vorbește foarte în detaliu cum i-a chemat. De exemplu, când vorbim despre Ieremia, Dumnezeu îi vorbește acestui om la o vârstă destul de înaintată, era tânăr și îi spune încă înainte să te naști, eu te cunoșteam și te pusesem deoparte ca să te fac proroc. Dumnezeu cunoaște mai dinainte toate lucrurile. Este singurul în măsură să vorbească cu exactitate despre viitor. Pentru că înainte de a se încheia ultima filă din istoria omenirii, Dumnezeu o cunoaște în detaliu. Diavolul vicește. diavolul imită. Dumnezeu nu numai că cunoaște istoria omenirii, el o și făurește, el o duce în direcția în care el dorește. Și de aceea, cu multă autoritate, Sfânta Scriptură vorbește despre evenimentele finale ale istoriei omenirii și El ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre ce se va întâmpla, despre ce se întâmplă după moarte, despre ce se va întâmpla atunci când va veni Domnul Isus a doua oară, despre ce se va întâmpla înainte de venirea Lui, dar ne spune despre ce se va întâmpla când ultima filă din istorie va fi scrisă. Se va finaliza cu o judecată în fața marelui scaun de domnia lui Dumnezeu, fața tronului alb, după care va începe veșnicia. Dar, nu numai istoria o cunoaște în detaliu Dumnezeu, ci cunoaște viața noastră a fiecăruia de aici. David, în salmul 139, Spune, înainte ca să mă nasc, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, mai înainte să-mi fie rânduită vreuna din ele. Domnul cunoaște viitorul, dar din loc în loc el își cheamă oameni de-a lungul timpului, în anumite localități, în anumite zone geografice, dar și în biserici, oameni pe care îi folosește să vorbească, să aducă în atenție frânturi din viitor, lucruri care se vor întâmpla. Nu întotdeauna Dumnezeu descoperă lucrurile care vor fi, dar pentru ca noi să luăm aminte, să luăm învățătură, să ne întoarcem și să ne corectăm pe cale, pentru că Dumnezeu ne dorește binele, dorește binele vieții noastre, Dumnezeu ne atenționează ca să facem voia Lui întorcându-ne de la păcat. Dragii mei, revenind de la Sfânta Scriptură, care este lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Lui Dumnezeu, în această carte este scris tot ce ne trebuie nouă pentru a ști despre Dumnezeu, despre Isus Hristos, despre îngeri, despre Duhul Sfânt, despre demoni, iad, moarte Dar în această carte este scris tot ce trebuie să știm despre mântuire Așa că nu există profeție de la Dumnezeu care să vină și să spună Cam așa, iată ce vorbește Domnul în ce privește mântuirea ca să fie cineva mântuit, mai trebuie să facă cu tare sau cu tare lucru. Nu, pentru că Scriptura ne este suficientă cât ni s-a descoperit ca să avem calea care duce spre mântuire și să umblăm pe ea. Doamne ajută-ne la aceasta! Scriptura merge mai departe, într-un mod dramatic spune și am să vă citesc din Apocalipsa. Capitolul 22, versetul 18 până la versetul 20. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Mărturisesc că oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Cartea aceasta este Biblia, dragii mei. Îi va scoate din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Dragii mei, sunt situații când din nebăgare de seamă, din răvnă fără pricepere sau chiar din inspirație demonică, o să vedem sursele de unde vine profeția mai târziu, oamenii adaugă în plus la cartea aceasta și spun așa, și probabil că ce spun acum dumneavoastră ați citit sau cunoașteți sau ați auzit parte din dumneavoastră, ca cineva să fie mântuit, trebuie să aibă o anumită legătură. Trebuie să aibă un anumit număr de copii. Trebuie, trebuie, trebuie. Cine adaugă, i se vor adăuga. Dumnezeu să ne păzească, să fim atenți cu această carte. Dumnezeul nostru este dragoste, este bunătate, este îndelung răbdător. Așteaptă să ne pocăim, dar Scriptura ne spune că El este și un foc mistuitor. Și Ioan, când l-a văzut în Cartea Apocalipsei, spune Scriptura, pe acel, pe pieptul căruia aș pleca capul, zice Scriptura, a căzut la picioarele lui ca mort. Să avem grijă cum ne apropiem de Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze cu înțelepciune, să luăm cu multă, multă seriozitate cuvântul Domnului, să ne maturizăm pe această cale și să fim oameni, așa cum spune Sfânta Scriptură despre o biserică, Pavel făcea constatarea aceasta, să avem o inimă aleasă, să cercetăm totul în lumina Sfintelor Scripturi. Creștinii din Berea așa făceau, luau Scripturile... Și se uitau în ele, se vadă dacă ceea ce Pavel le spune este de la Dumnezeu în conformitate cu Sfânta Scriptură. Tot ceea ce voi spune, dragii mei, tot ceea ce vom studia, în ziua aceasta și săptămâna viitoare, va fi în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta este cuvântul profeției. Cuvântul acesta este cuvântul inspirat de Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Și El să facă prorocii din această biserică să fie inspirați de același Duh. Amin! Amin! Profeția, așa cum am spus mai înainte, este o descoperire a Lui Dumnezeu, este o descoperire cu privire la viitor, cu privire la evenimente, cu privire la persoane cu privire la situații, dar uneori, o descoperire și în trecut. Și am să încep să explic. Cuvântul Domnului prin Isus Hristos a profețit și a spus Ierusalime, va veni vremea când nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și au trecut până în anii 67 anii 70, trei ani de zile Ierusalimul a fost înconjurat, înconjurat de oștile romane și generalul Titus a făcut ca piatră pe piatră să nu rămână acolo s-a împlinit profeția cu privire la viitor Iisus făcea profeția aceasta prin anul 33 după Hristos profeția dacă ne uităm în Sfânta Scriptură în 1 Corinteni capitolul 14 spune așa când va intra în biserica voastră unul fără de daruri, un necredincios. Duhul Domnului prin darul profeției îi va descoperi păcatele. Care păcate? Care le va face sau care le a făcut? Care le a făcut? El va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că aici este prezent Dumnezeu. Darul profeției manifestat în trecut Apoi darul profeției manifestat cu privire la persoane Pavel călătorea din loc în loc prin biserici Și la un moment dat îl întâlnește un proroc al Domnului care îi spune Așa vor lega la Ierusalim Cum mă leg eu cu breul acesta Îl vor lega oamenii pe omul a cărui este breul acesta Îl vor lega la Ierusalim Și Pavel se zicea Știu, Duhul Sfânt mi-a mai spus din loc în loc mă înștiințează din cetate în cetate Că mă așteaptă necazuri la Ierusalim Domnul vorbește și persoanelor în particular Despre lucruri care se vor întâmpla în viitor Lucruri pe care Dumnezeu le cunoaște așa cum spuneam mai dinainte Cu privirea la istoria vieții noastre Apoi, Sfânta Scriptură ne spune că Darul profeției este dat Bisericii Domnului Iisus Hristos și În Vechiul Testament poporului Israel Cu scopul De a întoarce pe oameni La Dumnezeu Prorocul în vremea Vechiului Testament Era omul care cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură, legea lui Moise În speție El citea și studia legea lui Moise Pe vremea Prorocului Samuel Dacă citiți cu atenție și cerceta scripturile, nu numai treceți peste ele fugitiv, veți descoperi că Samuel avea o școală, unde avea câțiva proroci, care cercetau scripturile, care studiau cuvântul lui Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu, atât era de prezent Duhul lui Dumnezeu în școala aceea, că într-o zi, unul din împărați, Saul în speță, căutând să prindă pe David, a nimerit într-o ceata a prorocilor Și nimerind în acea ceata a prorocilor Duhul lui Dumnezeu l-a luat și pe Saul Și a început să prorocească împreună cu ei Și de aceea s-a pus întrebarea în Israel și Saul este printre proroci? Dragii mei, acolo unde Duhul Domnului se odinește peste proroci Așa de puternică este prezența Domnului Că atunci când vine un om care nu era în voia lui Dumnezeu, sau în, în vremea aceea nu era în voia lui Dumnezeu, este copleșit de prezența Domnului. Prezența Domnului este atât de puternică și de reală, încât omul acela este copleșit totalmente și introdus în mediul acesta al prezenței Duhului Sfânt, el nu poate decât să-L de pe Dumnezeu. Și să recunoască atotputernicia Lui. În Vechiul Testament era slujba de proroc. Găsim oameni, în Sfânta Scriptură, dragi mei, a căror profeții și profe profeți foarte importanți. De exemplu, dacă citim Cartea Isaia, cea mai lungă profeție a Vechiului Testament, Cartea de la mijlocul Bibliei. Cartea aceasta, dacă stăm, și o citim nu ne ia mai mult decât de câteva ore Două, trei ore dacă o citim ușor pendelete. Dar cartea aceasta de trei ore Este lucrarea de o viață a unui proroc al Domnului Prorocii Domnului, dragii mei Nu proroceau oricând, oriunde și oricum ei proroceau numai atunci când Domnul le spunea să vorbească. Adesea, prorocii Domnului vorbeau fără cuvinte. Așa îi spune Domnul unuia dintre ei. Un an de zile să te culci pe o parte. După aia la altul îi spune să-ți pregătești mâncarea într-un anumit fel. Nu vă spun aici detalii, cercetați scripturile și o să găsiți. Un altul îi spune, ia un jug, ia un jug de fier pe tine și așa dute și spune poporului că vorbește Domnul. Domnul vorbea prin proroci în multe feluri. Dragii mei, în Noul Testament, Scriptura este și mai clară în ce privește manifestarea darului prorociei. Și acum... O să vă spun niște lucruri cu care s-ar putea să nu fiți de acord. Dar lucrurile acestea sunt din Scriptură. Ce nu este pro prorocia? Dragii mei, prorocia nu este predică. Se predică de la învol. De aici se predică. De aici spunem poporului, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. De aici îndemnăm pe oameni să se lase de păcate. Prorocia este descoperirea unui lucru necunoscut, unui lucru ascuns. Prorocia este o descoperire specială cu privire la ceva ce a fost sau ce va fi. Sau cu privire la o stare prezentă. Cel ce intră în biserică cu starea lui de păcat, Domnul descoperă. Dar prorocia nu este că o fi sau că nu Prorocia ce vine de la Dumnezeu este da șamen. Este da șamen. Există în Sfânta Scriptură mai multe categorii de prorocii, dar o să vorbim despre ele la vremea potrivită. Există prorocii condiționate și necondiționate. Există prorocii când Domnul spune, dacă te vei întoarce, dacă vei părăsi calea tăcerea, Domnul se va întoarce de la mânia lui sau de la pedeapsa pe care ți-a hărăzit-o. Astea sunt prorocii condiționate și sunt prorocii în Sfânta Scriptură necondiționate. Când orice s-ar întâmpla, Dumnezeu spune, așa se va întâmpla și nu există cale de întoarcere. Când a vorbit Domnul și a spus, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu prin procul Isaia cu 850 de ani înainte, n-a mai existat cale de întoarcere. Așa a vorbit Domnul, așa s-a împlinit. Când Domnul vorbește, se împlinește. Întotdeauna, fără nicio excepție. Pentru că Dumnezeul nostru spune scriptura, nu minte. Cine minte? Cel ce e de la început un mincinos. Domnul să ne păzească de el. Există, așa cum spuneam în Sfânta Scriptură, prorociri și în Noul Testament, găsim în darurile Duhului Sfânt și darul acesta al profeției. Dragii mei, darul profeției pentru Biserica Penticostală și nu numai pentru Biserica Domnului Isus Hristos, este unul din darurile care aduc foarte multă binecuvântare. Câți dintre noi oare, atunci când treceam prin momente grele, de cumpănă în viață, când în mintea noastră, când în inima noastră, nu mai știam în ce direcție să o luăm, când nu știam ce să facem, ne-am plecat pe genunchi, ne-am rugat Domnului și parcă nu știam ce vrea Domnul. Și atunci ne-a trecut prin minte ce-ar fi să merg sau să pun înaintea Domnului, cum zicem noi, limbajul consacrat. Să merg la un proroc sau să sun pe un proroc. De obicei unul care nu mă cunoaște și nu mă știe și mergem cu cauza noastră înaintea Domnului. De câte ori Dumnezeu nu ne-a vorbit și în felul acesta. Nu că ar fi singura cale dar aceasta este una din binecuvântările Domnului pentru biserica Lui, slăvit să-i fie numele că ne-a dat-o, slăvit să fie Domnul pentru manifestarea acestui dar în biserica Domnului. Slujba de profet a fost în Vechiul Testament și nou în funcție de implicarea omului în această slujbă. și acum revin la ceea ce am spus înainte. Că ceea ce o să spun, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine. Dragii mei, profeția nu este tâlmăcirea limbilor. Repet, tâlmăcirea limbilor este una, profeția este alta. Când cineva are un mesaj din partea Domnului, spune, așa vorbește Domnul, sau formula pe care o găsește de cuvință și spune ce are de spus. Și în final, fără nicio altă interferență, spune amin. Când cineva tlmăcește limba dată prin Duhul Sfânt de inspirație divină, există și acest dar în biserică și în slujbele arătate în Corinteni. Tâlmăcirea limbilor. Atunci vorbirea acelei persoane este o vorbire fluentă într-o limbă cunoscută sau necunoscută și tâlmăcirea este manifestarea darului supranatural de a traduce, de a tâlmăci, de a traduce ceea ce celălalt sau aceeași persoană poate fi Vorbește într-o limbă necunoscută Dar, dragii mei, așa cum în limba engleză, franceză, germană și română Un cuvânt nu înseamnă zece lucruri deodată ci doar un singur sens are cuvântul, cel mult două, trei uh, conotații Așa și într-o limbă necunoscută Nu repetând același cuvânt, îl traducem în propoziții și chiar predici. Scriptura ne spune în paginile ei că în Noul Testament au existat proroci în Biserica Domnului Isus Hristos care au spus așa vorbește Domnul și au tăcut. Dar au existat și oameni care se rugau prin Duhul într-o limbă necunoscută și ei Tâlmăcind acele limbi, eu am auzit, cineva vorbea într-o altă limbă, participați la astfel de manifestări și o altă persoană tâlmăcea, avea darul tâlmăcirilor, nu aceeași persoană, și au tîlmăcit o cântare de toată frumusețea, pe care o înălțau spre slava Domnului. Sunt lucruri deosebite unele de altele, dar în România, în cultura noastră pentecostală, s-a împământenit un obicei, și pe lângă ceea ce ne inspiră Domnul pe noi ca și profeți sau pe cei ce sunt profeți, nu mă consider din, dintre ei, măcar că Domnul mi-a vorbit uneori și mie, pe cei ce sunt profeți, Domnul îi inspiră în câteva feluri. Despre asta o să vorbim puțin poate data viitoare. Cum primește cineva mesajul. Uneori îl primește pe măsură ce spune un cuvânt îi vine următorul, alteori primește ideea tot, toată în minte și spune du-te și spune persoanei sau spune bisericii sau spune păstorul sau cu tare că așa se va întâmpla și așa vorbește Domnul și prorocul își îndeplinește sau nu își îndeplinește misiunea pe care o are, este alegerea lui deci profeția dragii mei nu este tilmăcirea limbilor dacă se întâmplă ca în timpul unei profeții cineva să rostească un cuvânt sau două într-o altă limbă sau trei sau o propoziție chiar, nu este tâlmăcirea a ceea ce spune. Este un obicei al celui ce rostește prorocia, este nu neapărat un lucru greșit, dar nu este tâlmăcirea a ceea ce se spune într-o altă limbă. În Scriptură, peste tot, vedem această manifestare când Domnul vorbea, îi spunea clar omului, fără să interfereze vorbirea lui cu vreun cuvânt într-o limbă necunoscută. Asta este în obiceiul bisericii din România și nicăieri pe pământ, într-o altă țară, nu veți găsi acest obicei decât în România. Domnul să ne binecuvânteze, să venim și noi, ușor, ușor, nu dintr-o dată, să venim! Înapoi la cuvintele Scripturii și la învățăturile ei. Apoi, prorocia, dragii mei, când vine de la Domnul, nu este amenințare. Prorocia nu este amenințare. Când Domnul vestește, spre exemplu, diapsa peste cineva, așa cum s-a întâmplat în Inivele, Domnul dă posibilitatea acelui om, acelei cetăți, acelei biserici să se pocăiască. Prorocia nu este amenințare. Apoi, prorocia, dragii mei, nu este rostită într-o stare extatică. Ce înseamnă asta? Că nu este rostită într-un moment în care omul zice, nu m-am putut controla, au trebuit să-i dau drumul. Nu este așa. Haideți să deschidem Scriptura și să vedem ce spune Sfântul Apostol Pavel, care spunea, printre altele, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Asta însemna că el se ruga prin Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune Iuda, nu? Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și el face lumină în privința aceasta. Duhurile, capitolul 14, versetul 32, 1 Corinteni. Duhurile prorocilor sunt supuse. Sunt supuse. Cui? Lui Dumnezeu? Prorocilor. Frate, nu m-am putut controla. Ce duh e m Mă întrebat atunci. Că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Adesea, dragii mei, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, Dumnezeu îi condamnă pe unii, pe unii proroci. prorocia Lui. Și le spune așa, nu vă spun unde scrie, citiți în Scriptură, o luați-o la rând și o să găsiți ce vă spun. Dacă omul care a păcătuit împotriva mea și despre care eu zic că îl voi nimici, că îl voi dezrădăcina și îl voi pedepsi. Este înștiințat de prorocul Domnului și se întoarce de la nelegiuirea lui, el capătă iertare, își izbăvește sufletul de la moarte și prorocul și-a făcut datoria. Dar, spune Scriptura, dacă spun deodată că vreau să nimicesc pe cineva, să-l dezrădăcinez, să-l pedepsesc și prorocul nu se duce să-l înștiințeze, el va muli în nelegirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna cui care n-a vrut. Nu mă duc doamne, găsiți exemple din asta în scriptură, o cât de frumos e unul. Iona, du-te la Ninive, Iona la Tars În Spania, că e mai frumos în Spania, nu? Du-te, nu mă duc, Doamne Mă duc la Tars Și îl trece Dumnezeu Prin situația care a trecut Până când s-a dus la Ninive Știam, eu zice Te cunosc eu pe tine, Dumnezeule, că Tu ești un Dumnezeu bun Și dacă oamenii ăștia se pocăiesc O, Doamne ai milă de noi! Dumnezeu când rostește o profeție, dă posibilitatea omului să se întoarcă și să se pocăiască. Încă un lucru și vă rog să fiți atenți la asta. Pentru că, dragii mei, cu multă ușurință, cu prea multă ușurință tolerăm și prea naiv, iertați-mă că folosesc cuvântul acesta. Prea naiv suntem uneori și credem că tot ce zboară se mănâncă. Nu! Numai porumbei, se, ceorile nu se mănâncă. <laughs> cuvântul Domnului nu denigrează pe nimeni. m auzit ce spun? Cuvântul Domnului nu face de rușine în public pe nimeni. Încă e har, frații mei. Și dacă încă mai trăim, trebuie un, un tânăr odată, pentru mine mai este vreo șansă. Ce dovezi am că mai este vreo șansă? Dovada cea mai evidentă este că încă trăiești. Și câtă vreme trăiești, mai ai o șansă. Dragii mei, oricine trăiește încă are o șansă să se pocăiască chiar dacă ar fi căzut în păcat cuvântul Domnului nu vine și spune toți lucrătorii din biserica aceasta sunt în neorânduială și unii au zis Amin, au zis, Amin Duminicaia asta nu de la Dumnezeu Dumnezeu nu denigrează pe nimeni pe nimeni nu denigrează Dumnezeu îndeamnă la pocăință Dumnezeu nu este în război cu noi El și-a dat viața pentru noi ca să ne mântuiască de păcate El și-a dat viața pentru noi să ne salveze când însă are de a transmite cuiva un mesaj mai categoric ia acea persoană și vorbește fie într-o descoperire de noapte, fie trimite prorocul direct la el, la ușă. Am auzit lucrări de felul acesta. Când Domnul a descoperit unui proroc dintr-o altă localitate și a spus „Du-te în București, pe strada Cutare, nu cunoștea rasul, la numărul Cutare, în blocul Cutare, la apartamentul Cutare și spune-i așa vorbește Domnul. Asta s-a întâmplat în Reșița, îmi spunea o soră de-a mea. Și așa a venit Și așa i-a spus Dacă nu te pocăiești de cu tare, cu tare și cu tare lucru Domnul intră la judecată Nu în public Nu în biserică Noi suntem părinți, dragii mei Și avem copii acasă Și nouă ne place să credem că toți suntem copii ai lui Dumnezeu Că suntem mântuiți, răscumpărați de El Dragii mei, spuneți-mi dumneavoastră dacă unul din părinții dumneavoastră de acasă greșește și greșește în particular nu știu ceilalți despre el că a greșit noi ca părinți ce facem? îl aducem în fața celorlalți să-l facem de rușine? să-i distrugem în felul ăsta reputația lui în fața celorlalți? nu-l mustrăm în particular? dragii mei dacă noi la serviciul nostru Greșim față de mai marii noștri Ne place foarte mult când mai marii De la serviciile noastre ne iau și ne pun în fața Așa cum erau pe vremea comunistă Așa da, așa nu Ne place când suntem dați exemple în public Când suntem denigrați Dragii mei Asta e lucrarea diavolului El denigrează El acuză este una din caracteristicile diavolului, acuzatorul. El se uita la marele preot, la Iosua și spunea, și de asta e vinovat, și de asta e vinovat, și de cealaltă e vinovat. Și Domnul nu i-a spus, n-ai dreptate. Și a răspuns Domnul? Că ai iertat, că i primit, că ai salvat. Binecuvântează-ne, Doamne, să avem o minte îmbogățită de Cuvântul Lui Dumnezeu, de Cuvântul Sfânt al Scripturii și să discernem. Mi-aș dori foarte mult, pentru că știu și sunt convins că aici sunt proroci ai Domnului, în casa aceasta. Proroci care uneori au lucrat cu neglijență, alteori s-au lăsat duși, de primul impuls, nu de Duhul Sfânt, ci de impulsurile lor. Dar sunt proroce ai Domnului. Și o să mă întrebați cum se poate asta. O să vedem pe parcursuri studiului că se poate. Se poate. Ca proroce ai Domnului să fie mânați la un moment dat de gânduri firești, de gânduri care nu vin de la Dumnezeu. Nu? Și vorbea cineva în urmă cu câteva săptămâni despre un astfel de proroc aici, în Casa Domnului. Dar o să ne amintim pe parcursul studiului de, de situația aceasta. Mă rog ca Domnul, în finalul acestui studiu, să ne ajute să avem o întâlnire cu toate vasele de lucru din biserică. Pentru că, dragi mei, biserica aceasta este condusă de Duhul Sfânt. Amin. Și Duhul Sfânt, prin noi, ca și slujitori, este în concordanță întotdeauna cu descoperirile pe care Domnul le dă prin vasele lui prorocii. Este în concordanță. Noi suntem oameni. Și eu, și comitetul bisericii, și prezbiterii, și lucrătorii, toți suntem oameni. Și putem să greșim. Duhul Sfânt însă, nu greșește niciodată. De aceea, așa cum s-a citit și mai înainte la timpul de rugăciune, fiind mădulare unii altora, unii altora, dacă noi vedem o, o pată pe obrazul nostru, o mizerie, noi ca mână în acest trup, Îndepărtăm acea pată de pe obrazul nostru. Nu mergem să o arătăm lumii. Uite ce are, uite ce are trupul ăsta pe obraz. Nu? Și noi, ca mădulare unii altora, îndepărtăm de pe noi și ne facem în așa fel încât capul care este Hristos să spună și acestei biserici, ca unor biserici din Apocalipsa, vechează și întărește. Două dintre ele n-au avut nicio mustrare din partea Domnului. Pe unele Domnul și despre prima dintre ele spunea, am lucrul acesta bun la tine, spunea despre Biserica din Efes. Că tu ai pus la încercare pe cei ce, sunt, ce, cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. E un lucru bun, e un lucru de apreciat. În biserica Domnului Iisus Hristos atât lucrătorii cât și orice alt vas din casa Domnului trebuie pus la încercare să se vadă dacă într-adevăr e predicator, e cântăreț, e proroc, e evanghelist și așa mai departe. Și numai după ce sunt, testați, încercați. Pot să facă lucrarea spre slava lui Dumnezeu. Pot să facă lucrarea cu frică de Dumnezeu. De aceea spuneam și zilele trecute unor, unei formațiuni de aici din biserică. Dragii mei, apreciez performanța muzicală, dar mai înainte de toate, un caracter creștin e important. Un caracter după voia lui Dumnezeu. Și aceasta va prima în lucrarea Domnului de aici din biserică. Un caracter după voia lui Dumnezeu. Și apoi muzica. Și dea Domnul ca la nivelul maxim să fie și profesional. Facă Domnul aceasta. Și avem, avem tineri și tinere și lucrători care lucrează spre slava Domnului impecabil, după aprecierile mele. Poate sunt alții care sunt mult mai specialiști decât mine. Mă rog ca Domnul să ne ajute împreună, așa cum am spus, după terminarea acestor două lecțiuni. Dacă aveți întrebări, și dacă aveți întrebări care de pe acum, vă rog să le scrieți. Am mai ținut studiul acesta și în altă parte și la final a fost o, o întâlnire doar răspunsuri la întrebări și au fost foarte ziditoare multe dintre ele, foarte importante. Mă rog ca Domnul să ne ajute să lucrăm împreună. Așa cum spuneam, la final vom sta de vorbă cu vasele de lucru din această biserică, îi vom ajuta și așa cum spune Scriptura, înflăcărează darul care este în tine înflăcarează A Fost o, un moment În istoria poporului Israel Când Moise Lucrând pentru slava lui Dumnezeu A zis la un moment dat Doamne nu mai pot Este prea mare și prea grea slujba asta pentru mine Și Domnul spune A luat din duhul care era peste Moise Și a pus peste alții Peste încă 80 de oameni Și la un moment dat Cei 80 erau adunați Mai puțin doi, Erau adunați Împrejurul lui Moise Și doi dintre cei aleși de Dumnezeu Să ducă povara împreună cu Moise Erau undeva în tabără Și vin Doi informatori la Moise și spun Moise, se întâmplă ceva Mai sunt doi în tabără care prorocesc Oprește-i Spune-le să tacă Răspunsul pe care l-a dat Moise A fost răspunsul după inima lui Dumnezeu Știți ce a spus Moise? Facă Domnul ca tot poporul Lui să prorocească, să fie alcătuit din proroci. Mă rog ca Domnul ca toată biserica să fie inspirată de Duhul Sfânt și pe cei ce alege El să fie proroci. Să facă slujba asta pentru Domnul. Că Scriptura în altă parte spune, umblați după darurile cele mai bune, dar mai ales să prorociți. Pentru că atunci când cineva prorocește, este inspirat de Duhul Domnului. Oare spre ce ne inspiră Duhul Domnului? Ne inspiră spre bârfă? Ne inspiră spre dezbinare? Ne inspiră spre păcat? Nu, Duhul Domnului ne inspiră ca să strângem rândurile. Ne inspiră să ne curățăm sufletele și viața. Duhul Domnului ne inspiră la unitate. Duhul Domnului ne inspiră la lucru pe calea Domnului. Mă uitam și binecuvântez în numele Domnului pe acești tineri, dar surorile mai învârstă unde sunt? Ne inspiră să lucrăm pentru Domnul. Și frații mai învârstă, scuzați-mă fraților că nu v-am menționat și pe dumneavoastră. Domne ajută-ne la aceasta să lucrăm pentru el cât mai este zi, cât se mai poate. Ne apropiem de încheierea acestui prin pas în studiul Data viitoare, data viitoare cu ajutorul Domnului, vom studia și vom cerceta cuvântul Domnului despre sursele de unde vine inspirația. Sursele de unde vine inspirația sau de unde unii se ridică și zic, așa vorbește Domnul, că sunt mai multe surse. Vom cerceta data viitoare cu ajutorul Domnului cât de grav este să spui Așa vorbește Domnul și să nu vorbească Domnul Vom cerceta cu ajutorul Domnului data viitoare Cum vom cunoaște că o prorocie este de la Dumnezeu Și sunt câteva detalii, sunt câteva lucruri clare în Sfânta Scriptură Cum cunoaștem prorocia și cum cunoaștem prorocul Să ne ajute Domnul ca până data viitoare Duhul Sfânt să trezească în noi curiozitate. Știți ce se va întâmpla? Vom pune mâna pe Scriptura acasă și vom cerceta. Domnul să ne ajute la aceasta, să strânească în noi foamea după cuvântul Domnului care este de inspirație divină. Și în felul acesta, în Biserica Domnului Isus Hristos, să fie oameni inspirați de Duhul Sfânt. Vreau să închei cu o întâmplare pe care a povestit-o fratele Ciprian în Biserica Vestea Bună. Despre o manifestare aceasta a Duhului Sfânt. Și spunea el în urmă cu ceva timp, în biserica din localitatea de unde provin, Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt, spunea el, și a spus așa, așa vorbește Domnul, peste 10 zile voi face o mare lucrare în această localitate. Era iarnă, am mai spus-o la timpul de rugăciune de marți seara, și ce au fost, au auzit-o. Era iarnă și toată biserica aștepta cu nerăbdare să vadă ce se întâmplă peste 10 zile. Ce lucrare va face Domnul? Și-au trecut șapte zile și copiii unor frați se dădeau cu Sania pe Derdeluș. Mai că la capătul acelui Derdeluș era o șosea. Și unul din copiii fraților a mers cu Sania mai departe decât pârtia, și-a ajuns în stradă. O mașină l-a lovit, multiple fracturi la gambe, la bazin, a ajuns la spital în comă Și medicii nici măcar n-au putut să intervină să-l opereze, pentru că se temeau că-l pierd. A zis, domnilor, până nu-și revine, nu putem să-i facem nimic. Biserica și-a mintit de profeție și-a început să se roage. Să postească și să se roage. Copilul a stat o zi, a stat două, se întâmpla ca a treia zi dimineața să fie duminică dimineața. Când s-a crăpat de ziua, a zecea zi, a treia zi dimineața, spunea el, copilul de la reanimare dintr-o dată s-a ridicat și a scos acele din mâini, s-a ridicat în picioare în salon și a mers spre salonul asistentelor. Avea vreo 12 ani copilul. Și a spus, dați-mi ceva de mâncare. Asistentele au țipat și s-au ridicat în picioare când l-au văzut. Nici cea mai mică urmă de fractură sau de zgârietură n-a mai rămas pe trupul lui. Când Domnul vorbește, este da și amin. Doamne, binecuvântează biserica ta ca în ea să fie astfel de oameni care să vorbească din partea ta. Amin.